Нашата религиозност като общество ще е в фокуса на вниманието ни сега. Пролокирахаме данните от една графика, сравнение в процентите от хора, които отговарят положително на въпроса, вярвате ли в живот след смъртта, в световното изследване на ценностите, така наречената седма вълна от изследвания, която обхваща периода 2017-2022 година, да каже, че основният изследователски инструмент на проекта е представително-сравнително социологическо проучване, което се провежда в на всеки 5 години, географският и тематичният обхват е широк, като използва безплатния достъп до данни от проучвания и констатации, от проекта за широката общественост. И на практика едно от най-голямото и авторитетно широко използване междунационални проучвания в социалните науки стъпва върху така нареченото европейско проучване на ценностите. И а, това проучване е най-голямото некомерциално, междунационално емпирично разследване а, в съответните времеви сесии от 5 години на човешките вярвания и ценности. И така, смайващият поне за мен резултат. Ще видим дали е е толкова смайваш за експертите по темата. България е на предпоследно място в Европа по процент хора, които вярват в живота след смъртта. След нас е само Албания. Най-много хора вярват в живота след, смър... след смъртта в Турция, обяснимо, много религиозна страна, Полша, Босна и Херцеговина и Румъния. Страните от Западна и Централна Европа обаче също имат доста сериозен процент хора, между 40% и 60% вярващи в живота след смъртта. Как така? Няма ли разминаване между декларираната религиозност, обективното видимо разпространение на суеверия, допитването даже до врачки, гадателки, астролози и номеролози, включително за неща като политическите избори и липсата на вяра в живота след смъртта? 25% български граждани всъщност вярват, че има живот след смъртта единствено и само 25%. Всички останали смятат, че живот след смъртта очевидно няма. А знаем, че вярването, че душата остава след смъртта на тялото е ключово за всяка една религиозна система, независимо за каква религия говорим. И за това поканих един социолог, един философ в опит да прочетем и анализираме какво означават тези данни и това видимо разминаване. Добър ден на Теодора Карамелска. Добър ден. Главен асистент, преподавател по социология в нов българския университет. Тя се занимава. Има множество публикации по социология на религията. Добър ден, казвам и на Иван Господинов. Добър ден. Философ, учител, самият той а, учил в университета в Лайпциг и Единбург, председател на, управ... на управителния съвет, член на екипа на сдружение образование без раници, както и представител на дигиталното образователна платформа Кан Академи за България, нали, не да бъркам? Да. Добре. Сега много, много бърз въпрос. Очудва ли ви това разминаване между декларирана религиозност и вяра в живота след смъртта? Този ключов въпрос, когато се зададе така. Теодора. За мен тези резултати далеч не са изненадващи и аз бих си позволила все пак да ги поставя в контекста на отговорите, които респондентите, участвали в изследването, дават и на други ключови въпроси, като например в каква степен сте религиозен, вярвате ли в представата за рай или ад, има ли за вас значение имат ли за вас значение понятие от богословския категориален апарат като изкупление, страдание, спасение. Тоест, вярата в живота след смъртта е просто един компонент от една доста по-сложна представа, постмортална представа за това какво се случва с нас. И в този смисъл аз бих предложила да разширим някакси този въпрос и да потърсим отговора не само в една посока, не само някакси категорично да заявим българите, като че ли с за тях изчезнал този трансцендентен хоризонт, хоризонта на отвъдното и а, да приравним това към атеизъм, а по-скоро да се опитаме да видим една по-сложна и по-диференцирана представа за това как живеем и какво се случва след смъртените. Добре, тези допълнителни въпроси, които, mm -hmm. които изброихте, там а, има ли по-изненадващи резултати? За България специално данните, както казва и професор Фотев, който е национален ръководител на европейското изследване на ценностите, той казва, данните нищо не казват. Ние интерпретираме тези данни. Така че аз мога да предложа моята интерпретация. Действително, тези представи, свързани с морална общност след смъртта, страшен съд и заобщо християнските есхатологични представи, като че ли за българите по-скоро са сведени до фонови, до Кания, които нямат особено обвързваща сила за живота им тук и сега. Или се резултат от някаква, така, предавана през поколенията представа за това какво се случва с човешкото тяло и с човешката душа. Или са по-скоро, се интерпретират по-скоро индивидуално през някакви лични верови рамки. Ама да ако, няма, ако няма страх от страшния съд, в такъв mm -hmm. случай наистина се потвърждава това, че няма защо да вярваме, че има живот след смъртта, няма как да кажа, наказуемост, не, не сме длъжни на никого, може да си извършваме всякакви безобразия на. Докато си живеем. А, до каква степен вярата в живота след смъртта, питам Иван Господинов, е част от наистина а, изобщо а, религиозността а, това, че човек започва да мисли за това, което Теодора Кармалска определи като трансцендентален хоризонт, нещо, което е след. А, след съществуване, но не тони тук и сега, битовото ни съществуване? За сигурност е много важен елемент. Все пак, всяка една религия се опитва да дадя отговор на въпроса, какво да правим докато сме живи а, на тази земя и съответно какво се случва след това. А, и оттам се барят различни изводи, като а, имат няколко различни начина да се разсъждава за а, живота след смъртта. Например, в будизма а, а, там става въпрос за реинкарнация, т.е. за връщането на, а, в, в света, под, може би под различна форма в, различните, а, в различни религиозни вярвания. А, друг вариант на живот след смъртта е, когато имаме едно място, където душата изчаква и известно време, и след това се връща или си намира мястото. А, но така или иначе, от а, тези принципи се варят много изводи и за това какво да правим в момента и сега как да вземаме решения. И тук също бих добавил по отношение на изследването, че около 40% от българите са сигурни, че няма или твърдят, че няма живот след смъртта, но има и едни около 20%, които не са сигурни и едни около 5%, мисля, че бяха, които не са отговорили. Тоест все пак има едно поле за по-широка интерпретация и този въпрос не показва детайлно това какво точно вярване за живота след смъртта си има предвид. Може би много хора не са били сигурни как да а, отговорят. Това С което... означава ли, да? че по-точната формулировка би била а, има ли живот на душата след смъртта на тялото? Защото пък това е интерпретация, която ни вкарва наиминуемо в християнския начин на мислене. Не е задължително. Вероятно има и а, интерпретация от типа, да речем, че... А, душата оставя след себе си неща, като книги и други творчески а, продукти, които, с които можем да идентифицираме и след смъртта, и, а, което би било едно сравнително теистично вярване за това какво се случва с душата на някого след смъртта. Така че отново този въпрос не е достатъчно ясен и другото, което е а, и което вече коментирахме, е, че този един въпрос все пак е, цял, е, е част от един много сложен комплекс от въпроси, който води до по-генерални изводи. Но от самия този един въпрос много трудно бихме могли да си вадим а, изводи. И само да добавя нещо, че в световен мащаб ние сме на пред предпоследно място, всъщност, след Албания е Китай, а, в... с 11%, ако не се лъжа. Да, всъщност Китай е най-невярващата в живот след смъртта а, нация, която наистина е само по себе си показателно и може би... Има връзка с модела на управление на, на Китай, изповядването на комунистически идеал, независимо от това, че там се развиват капиталистически процеси, но това е друга, друга тема. А, казвате, че не можем а, да определим а, и така с лекота, с Седър Штрих да заявим, че българината е атеист. А, но пък а, дали не можем да говорим за това, че българското общество е пропитало от много сериозен материализъм. А, всичко е материално. Може, може пък да вярват една голяма част от българите в преобразуването на материята. Тялото загива, гние, преобразува се. А, едва ли не е такъв един научен подход към ага. телесното. Аз смятам, че тази строго атеистична нагласа през последните поне две поколения, като че ли е отсл... Лабнала, която имаме като нали, наследство от а, периода на атеистичния а, комунизъм. А, факт е, че в европейското изследване на ценностите а, през 2018 година, когато последната вълна беше проведена, само 3,2% от българите се самоопределят като атеисти. Далеч по-интересна обаче е една друга тенденция, която и в световен мащаб социологическите проучвания се опитват да ловят, а именно а, все по-голямата по идентификация на респондентите или хората, които участват в изследванията а, с а, самоопределението духовен или вярващ, а не с а, квалификацията религиозен. Тоест, все повече хора отговарят днес, вярващ съм, но не съм религиозен. Uh -huh. Тоест, те се опитват да се дистанцират с а, така институционализираните форми на религиозност, а, които са иерархични, които предполагат някакъв богословски, каноничен апарат, а, фиксирани съдържания и се ориентират по-скоро към а, това, което в социология на религията наричаме спиритуалност или холистична спиритуалност. А, он, онова ново световно движение, което се опитват да, да, да обедини ума, тялото и душата. И което е една своеобразна амалгама между хиндуистки, будистки и нюаич елементи. И е факт, че особено в големите градове, сред по-образованите хора наблюдаваме, и особено и сред жените, една дистанция спрямо традиционните вероисповедания и по-скоро интерес към тези неструктурирани нови форми на духовност, които предполагат индивидуален избор, които предполагат индивидуални верови синтези. И в този смисъл хората, които отговарят, че не вярват, не, не вярвам в живота след смъртта, най-вероятно, както каза Иван, при един по-задълбочен разговор ще се окаже, че имат много, дори не само интуиции, а представи какво точно се случва с Ами да, обаче да. аз а, си позволявам да противореча, защото част от тази нова спиритуална революция изглежда като а, осигуряване на едно... А по-как да кажа и луксозно и по-приятно битие съществуване, по-комфортно съществуване тук. Нали? Защо а, се занимаваш с йога? Ами не защото специфично вярваш в а, а, идеите залегнали в а, йога, а защото ще се чувстваш по-добре. Тоест този хоризонта на така наречения well-being, аз не знам mm -hmm. как се превежда това нещо, а, той не е религиозен непременно и тогава наистина отговора може да е може и да няма нищо след смъртта, но защо да не си поживеем малко по-добре? Да си поедем малко по-чиста храна, а, не, не от религиозни съображения, не за да не убиваме животно, а, защото то носи душа и там може да има превъплащение а, или нещо подобно, а защото е по-полезно. Този хоризонт на полезност дочинията до момента до носа ни, до границите ни. Той колко валиден е за българина? Ами това е ам, сложен въпрос. Молко не е трудно в момента да го адресирам. Добре, да попитам. Ако човек не вярва в живота след смъртта, той може ли да е порядъчен и морален човек? Защото ако не вижда по-далече от носа и чинията си, тогава какво, какво ще го накара да бъде порядъчен, а не да безобразничи, не да краде, ако трябва да убива, ако трябва да насилва по пославите от него? Ами тук отново правите една важна препратка към данни от изследването, а именно а, правите ли ясно разграничение между добро и зло. И ние виждаме, че сред по-малите поколения тази граница а, е много размита. А, често пъти отговор е в резултат на в конкретната ситуация. Преценявам кое е добро и зло. Тоест, всеки сам се преценява. Да. А, и в този смисъл църквата като, или традиционните църкви а, като морална общност, така както ги много социолози на религията всъщност, като че ли са отслабили тази връзка, това желание да бъдеш причастен към общност, в която има един споделен морален императив. Но това се дължи, разбира се, и на факта, че на самите църкви в хода на модерността имат се по-малко контрол върху начина ни на живот. Ние днес можем, ето и данните показват, 82% се определят като православни. Но ние днес, българите, се определяме като православни, често пъти номинално, често пъти без с, а, така, ясна представа за това в какво точно вярваме като православни. А, както казва и Макс Вебер, по-скоро си слагаме една брошка на ревера. Нали, религиозни сме. Но всъщност не ориентираме жизненото си поведение тук и сега. Това всекидневно християнство, за което говорят много богослови, като че ли ни липсва. И а, от тук а, липсата и на санкция, разбира се, а, позволява всеки един днес да прави своите верови синтези, без да се съобразява като че ли с тази обща морална общност. Вероятно, това обяснява разминаването между декларирана религиозност и а, много нисък процент вярващи в живота а, след смъртта. Но какво говорят тези високи проценти в Западна, в просветена Европа? Дали безсмъртието на душата? и това, че може да има а, отвъд жизнена санкция за а, прекачване на морални закони, гарантира по-високи нива на почтенност, включително в земните дела. А, споменахте Макс Вебер. А, идеята че духа на едно общество, капитализма в неговия случай, се гради върху протестантската етика. Нещо, което ние виждаме, че е, посткомунистическият капитализъм очевидно не стъпва върху е, протестантската етика или вър, изобщо върху морални принципи. А в Западна Европа продължават хората да вярват в по-голяма степен в живота след смъртта. Това прави ли по-висок почтеността в обществото? Моята интерпретация на първо време би била, че в Западна Европа все пак говорим за по-дълга традиция а, с християнските ценности. А, нещо друго, което се забелязва в други графики в а, съответното а, проучване, е, че а, цяло единствените държави в света, които попадат едновременно в... А, това да бъдат секуарни а, и така наречени сървайвалистски или настроени към оцеляване а, вместо към а, себеизразяване. Това е на, на, другата част на устта. Тези държави са а, комунистическите, бившите комунистически държави. Тоест, може би, ако не беше имало комунизъм, нямаше да има и такъв тип категория в съответното да проучване, просто защото а, продължаването на една религиозна традиция би а, ни изравнило по или доближило до а, резултатите, които се получават а, по различните въпроси в Западна Европа. А, така че, да, тук просто е много по-трудно да се стъпи върху а, нещо изградено, дори и като общности, а, дори може би и като литература в някакъв смисъл. А, и е може би по-трудно за един млад човек изобщо да не навлезне в каквито и да е било религиозни практики, по-несигурно като цяло какво това носи, как се случва и прочее, прочее. проче. Така че предполагам, че ще наблюдаваме едно наваксване на все повече хора, които се опитват да, да участват по-активно и по-самоосъзнато в религиозни практики в България. За да завършим, смятате ли, че този нисък процент хора, които в българското общество вярват в живота след смъртта, независимо как се декларират, колко са религиозни, обяснява защо, включително когато правим политически избори, ние не, не мислим за ценности, а мислим за цена. Мислим за цената на, на хляба, пак ще кажа за чинията, а не за ценностите. Теодора Карамалска. Ами... Вижте, ценностите не са нещо, което ни заобикаля. То се, те се операционализират, те се превръщат във всеки по определени начини. Така че аз и мисля по-скоро, така бих искала да завърша по-скоро за въпроса, доколко православната църква в България успява да артикулира обясни, обяснения за това какво всъщност се случва с живота след с нас, особено за по-младите поколения. Е, успява ли? Дали тя успява да избере а, този наратив или този разказ, който да е достъпен, който да е близък, който да е разбираем за по-младите поколения или то остава действително а, един така възприем като на като някаква отживелица разказа това, какво се случва с нас след смъртта. Успява ли? И тук по-скоро бих оставила въпроса отворен. Добре, за да не бъде кастична. Ще... <същи> <същи> да, плюс това вие изследвате, изследвате да. и църквата. Разбирам тази деликатност. А, Иван Господинов? Аз ще се позовам на една моя любима статия, тя е от 2010-та година а в The Economist и самото заглавие се казва «Бедните, богатите и българите». <същи> и това, което <същи> <същи> се разисква в тази статия е това, че българите по принцип разполагаме с добър стандарт на живот, но не сме толкова доволни от нашия стандарт на живот, колкото други държави са доволни с сходен стандарт на живот. Т.е. ние се отклоняваме в случая от съответно, целия свят. И, и да, това просто е винаги нещо, за което се сещам, когато стане въпрос за това как не разсъждава за средата, в която живее. Нека си, си мисля, че винаги го има този елемент, че не сме достатъчно а, доволни, Би трябвало да сме малко по-доволни. И затова и все още мисля, че голяма част от а, темите, които се обсъждат в, в нашето общество, са свързани с а, оцеляването и с, с битовите проблеми което не е и съвсем безпричинно, разбира се. Но така или иначе, мисля, че България предстои да започне да мисли за по-комплексните въпроси, които обществата си задават. Тези общества, които имат дълга морална традиция и религиозна традиция, така да го кажем, и по-дълго се разсъждавали или по-систематично се разсъждавали върху тези Въпроси. Много ви благодаря Теодора Карамелска, социолог и Иван господин философ за този опит на анализ на данните от световното изследване на ценностите в един от аспектите му. Въпросът вярвате ли в живот след смъртта? България е на дъното в класацията на европейските държави по положителен отговор на този въпрос, въпреки иначе декларираната показна религиозност.